A hamelni patkányfogó Egyszer volt, hol nem volt, egy kis város Hameln. Ez a város egy folyópartján feküdt Németországban. Nyugodt és kellemes városka volt, pedig nem régen, több mint ötven évvel ezelőtt koszos és piszkos volt. Az emberek a szemetüket kidobálták az utcákra, a házak környékére, s csak jártak. Még a város polgármesterét sem érdekelte ez a helyzet. Így a város hamarosan megtelt, patkányokkal. Hamel népe szenvedett a patkányok által terjesztett betegségettől. A patkányok mindenütt megjelentek a városban. A bölcsőben sokszor megharapták a csecsemőket, belemásztak az élelmiszerekbe, és kiették a sajtot a tányérból. Fészket raktak a cipőkbe, és a kalapokba. Még a nappaliban is megjelentek, sivalkodásokkal zavarták a beszélgetést. Ó, szüke! Az emberek a polgármesteri hivatalba szaladtak segítségért. Nem kellenek patkányhegyek! Nem kellenek patkányhegyek! A polgármester meghalotta a tömeg kiabálását, és kijött. Mi a baj? Azt akarjuk, hogy mielőbb tegyen valamit a patkányok ellen? Vagy azonnal felmondunk magának! Leülünk értekezni és kitalálunk valamit. Adjanak egy kis időt. Az embereket meggyőzték a polgármester szavai. A polgármester megszervezte a találkozót a tanáccsal, de még hosszú megbeszélések és órás sem találtak megoldást a problémára. Hirtelen kopogtattak az ajtón. Jöjjön be! Egy férfi lépett a terembe. A legerősebb ember, akit valaha is láttak. Hosszú, félig vörös, félig sárga színű kabátot viselt, hozzá pekete harisnyával. Vékony, magas ember volt. Ujjai idegesen rángatóztak, mintha csak egy furuján játszanak. Ez a cirkuszból szökött meg? Mindenki elkezdett nevetni. Úgy hívnak a cifrafurujás. Van egy titkom, amivel összetudom gyűjteni az összes teremtményt a földön. Bármely teremtményt, amely kúszni, úszni, repülni, futni vagy sétálni tud. Vonzerőmet a molyok, varangyok, gőték, viperák és patkányok ellen is használom. Patkányokat? Ő meg tudja igézni a patkányokat? Hogy bizonyítja be? Egy afrikai város lakóit hatalmas szúnyograjoktól szabadítottam meg. Egy ázsiai városban mentettem az embereket a vámpír de nevérektől. Mándorlok a világon, hogy mindenkit megmentsek. Rendben. Szabadítson meg minket ezektől a patkányoktól! Igen, uram. De ha sikerül, tudnak nekem adni ezer guldent? Természetesen. Bármit, amit csak kér. Mi a véleménye a tanácsos uraknak? A tanács elfogadta a polgármester döntését. Akkor kezdheti is a munkáját. Patkányfogó elindult az utcán és elmosolyodott. Lassan elővette a furujáját. Három éles hangot játszott rajta. Mint egy varázslatra. minden patkány kijött a házakból, előbújtak a cipőkből, a kalapokból, hátrahagyva az ételeket, amiket rágtak. Szürke patkányok, fehér patkányok, barna patkányok, mind az utcán futottak. Mindannyian elkezdték követni a patkányfogót. Lépésről lépésre átszaladtak a városon egészen a folyóig. Hamel lépett tátott szájjali szemmel, bámulta ezt a csodálatos vonulást. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Patkányfogó ráugrott egy vízben álló kőre, és játszott tovább a hangszerén. A patkányok vakon buktak a folyóba, és meghullottak. Gondolkodás nélkül mind beugráltak a vízbe. A parton nem maradt egyetlen patkány Hamel megszabadult a patkányoktól. Ura! Ura! patkányok, A patkányfogó elindult a polgármesterhez a jussáért. Elvégeztem a munkát. Ideje, hogy betartsd az ígéretedet. Ad ki a jussom. Remek munkát végeztél. De gondolkozz el, hezer fizetni egy pár órás munkáért nem éri meg. Ez túl sok pénz egy napi fizetségként. De megszeged a szavad? Fizetek neked száz guldent, ami több, mint elég egy napi munkáért cserébe. Ez nincs rendben így. Majd én megmutatom nektek. Te bolond! Az engedélyem nélkül egy téglát sem tehet szarré bit Fogd a pénzed, vagy takarodj a városból! A patkányfogó elhagyta a termet. Az utcára ment, kivette sípját, szájába vette és elkezdett rajta játszani. Ezúttal a dallam más volt. Kor a gyerekek egytől egyik feléje fordultak, és elindultak utána. A patkányfogó elindult, és a gyerekek követték. Szüleik megdöbbentek a zene hallatán, de képtelenek voltak elmozdulni a helyükről. A sép hangja megigézte őket. Patkányfogó átsétált a hídon a folyó felett, és a hegy felé indult. Ahogy elérte a hegyet, egy titokzatos kapu nyílt ki a hegy oldalában. Patkányfogó belépett, és a gyerekek követték. Ő. Az ajtó becsukódott mögöttük. Egy sápat fiú volt az egyetlen, aki a kapunk kívül maradt. Mert a kapu becsukódott előtte. Ahogy a dallam elhallgatott, az emberek szaladtak a hegy felé. Csak egy gyereket találtak a hegy közelében, és őt kérdezték a többiek sorsáról. A többiek mind bementek a kapun, de az sajnos becsukódott előttem. De ti miért követtétek a patkányfogót? Ez a hang azt ígérte, hogy csodó megyünk, ahol minden csokoládé és sütemények nőnek a fákon. Még azt is megsültte nekem, hogy tudok majd végre szaladni. De a zene hirtelen abban hagyott sajnos, és itt találtam magam a hegyen. Ekkor az emberek szomorúan síratták a gyerekeiket, de mindez semmit sem ért. Ó, gyermekem, gyere vissza, gyere vissza! Hívták a polgármestert, és őt hibáztatták mindenért. Ön is elvesztettem a gyermekemet. Nagyon sajnálom, amit tettem. Elhoztam önnek azt az ezer guldent. Kérem, adja vissza a gyermekeinket! Jöjjön vissza, akárki is ön patkányfogó! Meglepetésükre ekkor patkányfogó előtűnt a hegy mögül. Mindenki megkönnyebbült, ahogy meglátta. Ó, mi nagyon örülünk, hogy visszajött. De hol vannak a gyerekeink? Biztonságban vannak és vidámak. Visszatérnek majd, amikor beváltja az ígéretét. A polgármester odaadta az ezer guldent, mire a kapu a hegyen azonnal. A gyerekek kiszaladtak és átölelték a szüleiket. Anyu, anyu, apu, apu, apu anyu, mami. Apu, nagy nagymami! Patkányfogó, az egész város nevében köszönöm neked. Köszönöm, hogy megszabadítottál minket a patkányoktól, és a gyerekeinket. Ezentúl sosem fogom megszegni az ígéretebet. A gyerekek úgyis elvesznek, és a patkányok vissza fognak térni. Hogyan? Hogy? Miért? Miért? Hm? A városotok annyira tisztáltalan. Akkor ez vonza be a patkányokat és rovarokat. Ezek betegségeket terjesztenek a városban. Ti gyerekeitek is betegek lesznek. Ez lesz az oka, hogy elveszítitek őket. Én ezen város polgármestere felelősséggel vállalom, hogy tisztán tartjuk a várost. A szemetet a kukákba öntjük majd, és mindent megteszünk, hogy a város mentes legyen a patkányoktól és betegségektől. Igen. Igen? Hmm. Igaza van. Igaza van rendben van, akkor ideje elbúcsúznunk. Patkányfogó elhagyta a várost, és Hamel nem sokára olyan tiszta lett, mint ötven évvel azelőtt.